39. fejezet Fort Lauderdale közelében útfelújítási munkálatok folynak. Amíg állok a dugóban, felhívom Mr. Rashford Whitlet Montego Bay-ben. szívélyes nevetéssel veszi fel a telefont, mintha évtizedek óta jó barátok lennénk. Elmondom neki, hogy biztonságban hazaértem, és minden a legnagyobb rendben van. 48 órával ezelőtt, miután elbúcsúztam Resfortól és Netentől, septében távoztam Jamaikáról, s közben attól rettegtem, hogy egyenruhás férfiak feltartóztatnak, mielőtt felszállhatnék a Puerto rico tartó gépre. Elképesztő, hogy milyen sebességgel történnek a dolgok. Többször is emlékeztetnem kell magamat arra, hogy erősen koncentráljak és a következő lépésen gondolkozzam. Resford vasárnapóta nem járt a börtönben. Elmondom neki, hogy neten milyen tervet ki: meg akar vesztegetni, akit lehet, és valamiért azt képzeli, hogy visszamegyek oda egy pénzzel. Lebonyolítottam néhány telefont, és úgy tűnik a srácnak már jó ideje van dolga a kokainnal, de azért én még most sem tudom elhinni, hogy ostoba módon megpróbált becsempészni négy kilót, ami pedig a pisztolyt illeti. Szavakat sem találok. Idióta. Resford mélységesen egyetért velem, és elmeséli, hogy tegnap hétfőn csevegett egy kicsit az ügyészszel. Ha Resford sikerrel jár, akkor Netennek körülbelül húsz évet kell lehúznia a jamaikai börtönrendszerben. Az ügyvéd őszintén elárulja nekem, hogy szerinte Neten nem sokáig fogja bírni. Ha abból indulunk ki, hogy micsoda verést kapott az első két éjszaka a börtönben, már az is nagy szerencse, ha egy teljes hétig kihúzza. Abban maradunk, hogy Resford ma délután bemegy a börtönbe, és megnézi, mi van netennel. Megkérem, adja át az üzenetet, hogy keményen dolgozom a kiszabadításán, az otthonában tett látogatás a tervek szerint zajlott, és minden úgy történik, ahogy megbeszéltük. Ahogy parancsolja, mondja Resford, kifizetem az ügyvédi díját, hivatalosan még nekem dolgozik. Bízom benne, hogy ez az utolsó beszélgetésünk. Vanessa újra megteszi a három és fél órás autóutat Richmondból Ronókba, és a megbeszéltek szerint pontosan délután kettőkor megérkezik Dusty Szíverhez, Queen Raker védőügyvédjéhez. Amikor telefonált, hogy időpontot kérjen, azt állította, hogy olyan bizonyítékok vannak a birtokában, amelyek döntő fontossággal bírnak Queen ügyében. Dusty kíváncsi volt, megpróbált foggatózni a telefonban, de Vanessa ragaszkodott hozzá, hogy személyesen találkozzanak a lehető leghamarabb. Divatosan öltözött fel, a szoknyája elég rövid ahhoz, hogy felkeltse a figyelmet, a kezében egy kisméretű bőraktatáska. Amikor belép az irodába, Dusty felpattan és helyel kínálja. Egy titkárnő kávét hoz, és kisé feszengve ugyan, de sikerül néhány semmit mondó szót váltaniuk, még be nem csukódik az ajtó. Rögtön a tárgyra térek, Mr. Sever, mondja Vanessa. Queen racker a fivérem, és bizonyítani tudom, hogy ártatlan. Dasti néhány pillanatig emészti a hallottakat, azt tudja, hogy Queennek van két fiú testvére, Diré és a nagyember, meg egy huga, Lucinda. Mindannyian aktívan tevékenykedtek a családi üzletben, és most eszébe jut, hogy van még egy leánytestvér, aki távol maradt a család ügyeitől, s akit sohasem említettek. Kvín a fivére! Ismétli el szinte motyogva. Igen, néhány éve költöztem el Washingtonból, és azóta nem vagyok kapcsolatban a családdal. Jól van, figyelek, hadd halljak mindent. Vanessa ismét keresztbe teszi a lábát, Dusty pedig le nem veszi róla a szemét. Körülbelül egy héttel azután, hogy Queen megszökött Firstburgből, kezdi Vanessa, majdnem túladogolta magát kokainnal Washingtonban. Mi, a rokonai tudtuk, hogy előbb-utóbb kikészíti az anyag, mindig is ő szerezett a legdurvábban, és közbeléptünk. Az öcsém Díré elvitte autóval egy rehabilitációs központba, ohio Akron közelébe. Kemény hely a súlyos függőknek. Nem volt bírósági határozat, úgyhogy nem tudták bezárni, de lényegében ez történik ebben az intézményben. Queen már 21 napja ott volt, amikor február 7-én megtalálták fószed bíró és a titkárnő Van Vanessa kihúz egy dossziét a táskájából, és leteszi író íróasztalára. Itt van minden papír. Mivel éppen akkor szökött meg a börtönből, hamis néven vetettük fel. Mr. James William. Letettünk 20 ezer dollárt készpénzben, úgyhogy örömmel együtt működtek velünk. Nem sokat kérdezős köttek. teljes fizikai kivizsgáláson esett át, vérvizsgálatot is végeztek, így DNS mintával is bizonyítható, hogy ott volt abban az intézményben a gyilkosság idején. Mióta tudja ezt? Nem válaszolhatok minden kérdésére, Mr. szíver. A családunkban sokat itok, és kevés a válasz. Dasti rámered ez szára, ő meg hűvösen visszanéz rá. A férfi tisztában van vele, hogy nem fog mindent megtudni, de ebben a pillanatban ez nem is olyan fontos. Éppen most aratott fényes diadalt a kormányzat felett, és magában már nevet is. Miért tett vallomást a fivére? Miért val be bárki is egy olyan bűncselekményt, amelyet nem követett el? Nem tudom. Queen súlyosan bipoláris, és más gondjai is vannak. Az ügynökök tíz órán keresztül gyötörték, és minden létező piszkos trükköt bedobtak. queen ismerve, azt mondom, játszadozott velük. Valószínűleg elmondta nekik, amit hallani akartak, mert azt szerette volna, hogy hagyják végre békében. Lehet, hogy kiagyalt valami történetet, rohangáljanak az ügynökök, hogy igazolni tudják. Fogalmam sincs, miért tett vallomást. Emlékszik a Lindberg Baby elrablására? A történelem leghíresebb gyerek rablására? Persze, olvastam róla. Hát legalább 150 ember vallotta be a bűncselekményt. Értelmetlen az egész, de Queen néha nagyon őrült tud lenni. Daszti kinyitja a dossziét. Napi jelentések vannak benne, amelyek vénről készültek a rehabilitációs intézetben január 17-e és február 7-e között. Utóbbi dátum az a hétfő, amikor megtalálták Fószett bíró és Naomi hol holttestét. Itt az áll, hogy február 7-én délután jött el az intézetből, mondja Dasti. Így van. Eljött vagy megszökött, és így eljutott Ronókba. És szabad kérdeznem, miért ment rónókba? Mint már mondtam, Mr. Seaver, számos kérdése nem tudok válaszolni. Szóval megjelenik Ronókban egy nappal azután, hogy megtalálták a holtesteket. Elmegy egy kocsmába, leissza magát, összeverekszik valakivel, letartóztatják, és éppen egy halom készpénz van nála. Sok minden hiányzik ebből a történetből, hölgyem. Valóban. De idővel minden részlet tisztázódik majd. Most azonban ez nem is olyan fontos, ugye? Az viszont igen, hogy ön egyértelműen bizonyítani tudja Quinn ártatlanságát. A hamis vallomáson kívül a válthatóságnak semmilyen bizonyítéka nincs a fivére ellen, igaz? Igen. Nincs tárgyi bizonyíték. Csak a fivérének néhány olyan ügye, amely janura adokot. Mondjuk az, hogy miért volt ronókban, hogyan jutott oda? Honnan szerezte azt a rengeteg pénzt? Hol vásárolta a lopott fegyvereket? Sok kérdés, hölgyem, de gondolom nincsenek válaszai. Stimmel? Stimmel. Dusty összekulcsolja a két kezét, a tarkóján, és a mennyezetre bámul. Hosszú csönd után azt mondja. Tudja ezt nekem, le kell nyomoznom. Elmegyek a rehabilitációs központba, beszélek az ott dolgozókkal, Írásos tanúvallomásokat veszek fel, meg ilyenek. A szövetségiek addig nem vonulnak vissza, amíg az aktánk nem lesz jóval vastagabb, és rájuk nem borítunk mindent. Szükségem van még 25 ezer ez a habozás nélkül válaszol. Majd szólok dírének. A tárgyalás előtti megbeszélés két hét múlva lesz, úgyhogy gyorsan kell lépnünk. Még a megbeszélés előtt szeretnék beadványjal élni, arra vonatkozóan, hogy ejtsék az összes vádat. Ön az ügyvéd? Újabb hosszú csönd után, daszti a könyökére támaszkodva előredőlés ránéz Vanessa-ra. Jól ismertem Fószed bírót. Nem voltunk barátok, csak jó ismerősök. Ha nem Queen ölte meg, van valami ötlete, hogy ki lehetett? Vanessa már rázza a fejét. Nincs. A rendőrök kedd késő délelőtt találták meg Neten kis teherautóját a Ronóki körzeti repülőtér központi termináljánál. Ahogy arra számítani lehetett, amikor a fiatalember hétfő délelőtt nem jelent meg a kocsmában, az alkalmazottai aggódni kezdtek, majd késő délután lebonyolítottak néhány telefont. Végül a rendőrséggel is felvették a kapcsolatot, a rendőrök pedig átvizsgálták a repülőteret és környékét. Neten azzal dicsekedett, hogy magárepülőn utazik Miamiba, ba úgyhogy a kutatás nem volt különösebben nehéz. A kis teherautóját legalábbis hamar megtalálták. A jármű megtalálása még önmagában nem jelentette azt, hogy bűncselekmény történt, és a rendőröknek nem volt különösebben sietős, hogy keresni kezdjék az autó tulajdonosát. Gyorsan utána néztek Neten Kólinak, kiderült, hogy Priusa van, és ez a körülmény nem ébresztett sok együttérzést a rendőrökben. És a hozzátartozók sem sikoltoztak, hogy eltűnt a rokonuk. Egy számítógépes keresés és néhány telefonhívás után azt már tudták a rendőrök, hogy neten két hónappal korábban, Virginia államban egy órányira Északra ronóktól, a 81-es autópálya közelében egy lexingtoni autószalomban vásárolta a Vadonatúj Csevi-Szilverádót. 41 ezer dollár volt az ára, és Neten készpénzben fizetett. Nem csekket állított ki, hanem letette a pénzt az asztalra. Egy száz dollárosokból álló, imponáló, csinos kis köteget. Sem az autószalon tulajdonosa, sem a rendőrök, és ami azt illeti, senki más sem tudta, hogy Neten talált magának egy aranykereskedőt. Végül én is találok magamnak egyet. Miután lebonyolítottam két fuvart a Palmetto trace Miami belvárosának déli részén, még mindig van a birtokomban, a bérelt impala csomagtartójában pontosan 41 kincsetérő rudacska, az értékük körülbelül 600 ezer dollár. Egy részét készpénzre kell váltanom, és ezért kénytelen vagyok behatolni az aranykereskedelem sötét világába, ahol a szabályok, képlékenyek és menet közben változnak, Mindenkinek súnyi a pillantása, és mindenki két értelműen beszél. Az első két kereskedő, akikre a telefonkönyvben akadtam rá, arra gyanakszik, hogy valamiféle ügynök vagyok, és nyomban lecsapják a telefont. A harmadik, egy akcentussal beszélő úriember, hamar rájövök, hogy ez egyáltalán nem számít ritkaságnak ebben a szakmában, arra kíváncsi, hogyan jutottam tiszta aranyból készült unciás rudakhoz. Hosszú történet. Felelem és bontom a vonalat. A negyedik egy kis pályás, aki a boltja pultjánál gépeket, készülékeket vesz át zállókba, de hátul aranyat vásárol. Az ötödik, mintha komoly érdeklődést mutatna, de először persze szeretné látni, mit tudok kínálni neki. Elmondom neki, hogy nem áll szándékomban besétálni a boltjába, ugyanis nem szeretném, hogy a biztonsági kamera filmre vegyen. Az illető a vonal túlsó végén hallgat, és gyanítom, éppen elképzeli magában, hogy fegyvert szorítanak a fejéhez, és kirabolják. Végül abban állapodunk meg, hogy egy fagyizóban találkozunk, amely a boltja közelében van, egy üzletközpontban, a város jó környékén. Fekete Merlinsz sapka lesz rajta, mondja. Fél órával később egy dupla adag fagylalt előtt ülök. Velem szemben Hassan egy nagy darab őszakállú szíriai, csoki fagyit kanalazgat. Tőlünk öt méterre egy másik sötétbőrű úri úriember ül, aki újságot olvas, miközben joghurt fagylaltot eszeget, és valószínűleg nyombangójót eresztene belém, ha bármi elét adnám annak, hogy valami rosszra készülök. Próbálunk csevegni, nem sikerül, úgyhogy elé elétolok egy gyűrött borítékot. Egyetlen aranyrúd van benne. Ő körbe pillant, de a másik szíriain kívül csak fiatal anyukák vannak körülöttünk a csemetéikkel. Hassan húsos ujjaival megfogja a rudacskát, megnyomja, elmosolyodik, finoman odaüti az asztal sarkához, majd azt mondja alig Ej, Ejha! Most nyoma sincs akcentusnak. Meglepődő, milyen megnyugtató ez az egyszerű szó. Fel sem merült bennem, hogy az arany hamis lehet, de váratlanul üdítően hat rám, hogy egy igazi profi is igazolja a valódiságát. Tetszik mi? Kérdem, csak hogy kiszedjek belőle kicsivel többet. Nagyon szép, mondja Hassan, és visszacsúsztatja a rudat a borítékba, én meg átnyúlok az asztalon, és elveszem a borítékot. Hány rúd van? Kérdezi. Mondjuk, hogy öt. Összesen tehát 50 uncia. A tegnapi záráskor az aranyára unciánként 1520 dollár volt, úgyhogy tudom mennyi az aranyára, közbe. Efelől semmi kétségem nem volt. Meg akar vásárolni őt rudat? Egy ilyen fickó nem mond se igent, se nemet. Inkább mormog valamit, kerülgeti a lényeget, blöfföl. Hasszán így szól. Lehetséges, hogy igen de természetesen az ártól függ. Mit tud ajánlani? Kérdezem, de nem túl mohón. Vannak más aranykereskedők is a telefonkönyvben, viszont lassan kifutok az időből, és az igazság az, hogy nem szívesen telefonálgatok. Nos, Mr. Baldwin, az több mindentől függ. Egy ilyen helyzetben azt feltételezi az ember, hogy az arany, mondjuk így, a fekete piacról származik. Nem tudom honnan van, és nem is akarom tudni, de jó esély van rá, hogy az aranyat, hogy is mondjam, valamiképpen elvették az előző tulajdonosától. Csak ugyan számít az, hogy honnan. Ön a bejegyzett tulajdonosa az aranynak, Mr. Baldwin? Vág a szavamba Hassán. Körbe pillantok. Nem. Hát persze, hogy nem. Így tehát a piaci árnál 20%-kal kevesebbet adok. Ennek a fickónak nem kell számológép. 1220 dollárt fizetek unciánként. Közli velem halkan, de határozottan, s közben előrehajol. A szakálla majdnem eltakarja az arcát, de akcentussal kiejtett szavait világosan lehet érteni. Öt rúdért? Teszem fel a kérdést. Ötven unciáért? Feltéve, hogy a többi négy is ugyanilyen minőség. Pontosan ugyanilyenek. És semmiféle papírja nincs róla, igaz, Mr. Baldwin? Igaz, és nem akarom, hogy bármiféle nyoma legyen a vásárlásnak. Egyszerű üzlet. Arany, készpénzért. Nem kell papír, nem kell videó, semmi. Jöttem, aztán eltűntem az éjszakában. Hassan mosolyog, a kezét nyújtja, és ezzel a készfogással pecsételjük meg a megállapodást. Abban egyezünk meg, hogy másnap reggel kilenckor találkozunk az utca túloldalán lévő gyors büfében, amelyben boxok vannak, s így nyugodt körülmények között tudjuk lebonyolítani a tranzakciót. Úgy jövök el a fagyizóból, mint ha bűncselekményt követtem volna el, és többször elismétlem magamban azt, ami nyilvánvaló kellene, hogy legyen, aranyat vásárolni, illetve eladni, nem törvénybe ütköző cselekedet, sem nyomott, sem emelt áron. Nem drogot árulok az utcán, nem egy nagyvállalat titkos információival csencselek. Ez tökéletesen legitim ügylet, nem igaz? Ha bárki figyel bennünket, szánt meg engem, megesküdne, hogy két szélhámos éppen valami gyanús ügyletet bonyolít le. De hát ez végül is érthető. Túl vagyok már azon, hogy ilyesmi legyen magam. Kockázatot vállalok, de nincs más választásom. Hassánnal üzletelni kockázatos, viszont szükségem van a pénzre. Az aranyat kivinni az országból szintén óhatatlanul kockázatokkal jár, de ha itt hagyjuk, az egyenlő azzal, hogy elveszítjük. A következő két órában üzletekben vásárolok. Számos különböző dolgot veszek, társasjátékokat, szerszámkészleteket, keménykötésű könyveket és háromolcsó laptopot. Az összevásárolt holmit becipelem a földszinti motelszobámba, és az este hátralévő részét bütyköléssel és csomagolással töltöm, miközben hideg sört iszogatok. A laptopokból kiveszem a merevlemezt és az akkumulátort, a helyükre három-három rudacska kerül. Mindegyik könyvbe beleteszek egy-egy papírba és alufóliába csomagolt minirudat, aztán ragasztóval körbetekerem a könyvet. A készletek dobozából mindent kiveszek, csak a kalapács és a csavarhúzók maradnak. Négy rúd szépen belefér mindegyik dobozba. A társas játékok dobozaiban gond nélkül elhelyezek négy-négy aranyrudat. Azután mindent becsomagolok a fedex az UPS-től és a DHL-től szerzett anyagokba. Múlnak az órák, és én egy másik világban vagyok. Kétszer is felhívom ez t és beszámolunk egymásnak a napeseményeiről. Ismét Richmondban van, ugyanazt csinálja, amit én. Mindketten kimerültek vagyunk, fizikailag és szellemileg egyaránt, de derekasan bíztatjuk, bátorítjuk egymást, hogy csak így tovább. Most nem lehet lelassítani, kiengedni. Éjfélre végzek, aztán kicsit gyönyörködöm a kezem munkájában. A kredencen ott sorakoznak a feladásra váró csomagok, leragasztva, megcímezve, ahogy kell, és nincsen bennük semmi gyanús, összesen 32 minirúd, az értékük durván félmillió dollár. A nemzetközi küldemények esetében sok papírt kell kitölteni, és ami a csomagok tartalmát illeti, kénytelen vagyok kicsit ködösíteni. A feladó Mr. M. Reed Baldwin, a Miami Skelter Filmstől. A címzet pedig ugyanaz a Fickó, Antiguán, Willoughby Bayben, ben 26. villa. Az a tervem, hogy oda megyek átvenni a küldeményeket. Gond nélkül megérkeznek, valószínűleg hasonló csomagokat fogunk feladni vanessa a közeljövőben. Amennyiben valami félresiklik, új terveket kovácsolunk. A postai út is kockázatot jelent, a küldeményeket átvizsgálhatják és lefoglalhatják, Sőt, az is előfordulhat, hogy valahol útközben ellopják az aranyat. Ám azért én majdnem biztos vagyok abban, hogy a csomagok megérkeznek majd a szállítási címre. Leszögezem magamban, hogy nem tiltott anyagokat adunk pústára. Túlságosan felpörögtem ahhoz, hogy aludjak, ezért hajnali kettőkor felkapcsolom a lámpát, felnyitom a laptopomat, és nekiállok megírni egy e-mailt. A címzettek Mr. Stanley Mumfrey. Virginia állam déli körzetének államügyésze, és Mr. Victor Westlake, FBI, Washington. A piszkozat így fest. Tisztelt Mr. Mumphrey és Mr. Westlake! Attól tartok, óriási hibát követtem el. Nem Queen rakerölte meg Raymond Fószed bírót és Miss Neomiklérit. Most, hogy már kint vagyok a börtönből, néhány hónap kellett hozzá, hogy rájöjjek erre illetve azonosítsam az igazi gyilkost. Queen vallomásából egy szó sem igaz, ahogy valószínűleg most már önök is tudják, és semmiféle tárgyi bizonyítékuk sincs ellene. Az ügyvédje, Dusty Seaver, egyértelmű bizonyítékok birtokában van, amelyek tökéletes alibit igazolnak vinnek, úgyhogy készüljenek fel arra, hogy minden vádat ejteni kell. Elnézést a kényelmetlenségekért. Rendkívül fontos, hogy minél hamarabb beszéljünk, részletes tervem van arra vonatkozóan, milyen teendőink vannak most, és csak az önök teljes körű együttműködése vezethet el a gyilkos letartóztatásához és elítéléséhez. A tervem első pontja, hogy teljes mentességet kapok, és rajtam kívül még mások is. Az utolsó pontja pedig pontosan az az eredmény, amire önök vágynak. Ha együtt dolgozunk, végre meg tudjuk oldani ezt az ügyet, és elérjük, hogy győzzön az igazság. Külföldön vagyok, és soha többé nem áll szándékomban visszatérni. Tisztelettel, Malcolm Benister